Ти можеш назавжди зіпсувати стосунки з нею. Mm, «Я готовий навіть на це!» Було видно, що його це глибоко вразило. «Берті, це так шляхетно з твого боку!» «Та ну що ти?» Він мовчки потиснув мені руку, а потім тихенько хмикнув. Звук був такий, ніби останні краплі води з булькотінням спустилися в стік ванни. «Що тебе так потішило, старий?» Я раптом уявив, Сказав Бінго «Який кумедний вигляд буде в мокрого Освальда! О, Боже, який же це буде щасливий день!» Розділ шостий Нагорода герою Ви помічали, що досконалість ніколи не буває абсолютно повною Ось і в моєму чудовому в усіх інших відношеннях плані Був один невеличкий недолік Дживс не побачить мене в дії. Однак в усьому іншому мій задум був бездоганний. Найголовніше, жодних збоїв та непорозумінь тут просто не могло статися. Ви знаєте, як буває, коли потрібно, щоб особа А прибула до пункту Б саме в ту хвилину, коли особа В перебуває в точці Г? Обов'язково, десь щось піде не так. Візьмемо, наприклад, генерала, що планує великий наступ Він наказує одному полку захопити пагорб із вітряком Точно в той момент, коли інший полк оволодіє плацдармом Чи ще якоюсь точкою в долині Але насправді все йде шкереберть Увечері генерал збирає офіцерів І командир першого полку каже Ах, вибачте, ви сказали пагорб із вітряком а мені здалося, що ви мали на увазі пагорб, де пасуться вівці. Ось так воно і буває. Але в нашому випадку нічого подібного не загрожує. Бо Освальд і Бінго обов'язково будуть там, де треба. Тож мені залишалося лише вчасно заманити туди Гонорію. І я відмінно впорався із цим завданням. Запропонував їй прогулятися зі мною по парку, натякнувши, що маю повідомити їй дещо важливе. Вона приїхала на авто одразу після обіду разом із дочкою Брейтвейтів. Гонорія мене їй представила. Подруга виявилася досить високою білявкою з блакитними очима. Вона мені навіть сподобалася, цілковита протилежність Гонорії – «Якби у мене було більше часу, я б із задоволенням з нею поговорив». Але справа перш за все. Ми домовилися, що Бінго стане на своє місце за кущем рівно о третій, тому я поспішив відвести Гонорію в парк і ніби ненароком почав спрямовувати нашу прогулянку у бік ставка. «Ви сьогодні такі мовчазні, містере Вустер», – сказала вона. «Я здригнувся від несподіванки». Так глибоко я поринув у свої думки про майбутню операцію. Ми наближалися до ставка, і я пильним оком оглядав поле майбутньої битви. Поки що все йшло за планом. Юний Освальд, згорбившись, сидів на поручнях мосту. Бінго не було видно, з чого я зробив висновок, що він уже в засідці. На моєму годинку було дві хвилини на четверту. «Що?» – перепитав я. «Вибачте, я просто задумався». «Ви казали, що вам потрібно повідомити мені щось важливе». «Абсолютно вірно», – сказав я, вирішивши трохи підготувати ґрунт для Бінго. «Я маю на увазі, не називаючи його імені, підвести панянку до думки, що на світі є людина, яка, як би це не було дивно, давно закохана в неї здалеку і таке інше». «Справа ось у чому», – сказав я. Можливо, вас це здивує, але є одна людина, яка безтямно закохана у вас, і таке інше. Ну, один мій друг. Ах, ось як, друг. Так, вона засміялася. А чому він сам мені про це не скаже? Такий вже він чоловік. Жахливо сором'язливий, ніяк не може набратися сміливості. Вважає, що ви настільки вищі за нього, ну, ви розумієте. Дивиться на вас як на божество. Благословляє землю, по якій виступаєте, але йому не вистачає духу вам про це сказати. Дуже цікаво. Так, він по-своєму непоганий хлопець. Взагалі-то рідкісний, але добрий малий. Отож, майте це на увазі, гаразд?